Cuvintele Locașuri sfinte ne sunt cuvintele, ca într-o bicherică intr-un cuvânt. De aici ajung cu sufletul, până la Tatăl nostru care este în ceruri, până la Tatăl meu care este în pământ.